E, vakt o vakt, e, këtë nërë hangshim salatat lira, ves me ljokën e hangshim. Jo, tash për thoi një farë sexy salata e paska emnin, aja, hëtu hongën fatën, hëtu ushitë fërën. Para me ndoshko vajt djetë në restaurant me hongën, thallë, tajta përra vajt tash sexy salatën, ma përgullu kamarierin i spets në bus faldera. Ha ha ha!